Vad jag ska säga är fact. The secret organizations of the world power elite are no longer secret. They have planned and are now leading us into a one world communist government. Yeah. Uh, ja, idag så är det den 27 oktober 2019 och Patrik och jag sitter här hemma hos... Uh, Hemma hos patrick och under gårdagen så har vi varit hemma hos Åke Hemström och intervjuat honom så att vi tänkte att vi lägger in lite material innan det här intervjun då för att förtydliga en del saker. Och en sak är väl att vi har fått tillåtelse av Åke Hemström att lägga upp hans bok på, på arkiv.org så att det tänkte patrick göra så att den ligger uppe. Och, för er att läsa om ni skulle vilja göra det. Nej mm. men det kommer jag att göra. Eh, och det här var ju liksom en ödesnyck. Mm. Att jag hittade det här och för att jag, jag, jag sökte lite på MOFO i biblioteksdatabaser. Och så hittade jag en bok som heter Tycker bra är svärdsystem. Och jag tänkte väl att den skulle vara som, de, som alla sådana här böcker man hittar. Att jag tycker bra är han var en duktig observatör. Och sen så visade Kepler att. Det var på ett annat sätt än tyck och bra, Brahe tyckte. Men det här var ju en helt annan bok. Mm. Alltså den här eh, eh, Åke Hemströms eh, världssystem. Den, eh, den plockar alltså matematiskt ner eh, ja, den, den nuvarande eh, heliocentriska eller kopernikanska eller newtonska modellen. Eller vad vi nu vill kalla den. Och, men jag måste ju vara ärlig med er att jag har ju inte de här matematiska kunskaperna som, som Åke och vissa andra har mm. Så att och det här är ju en väldigt komplex eh, bok på det sättet alltså den är väldigt avancerad matematiskt det är sida upp och sida ner med, med matematiska resonemang som inte jag förstår men det jag däremot förstår det är ju eh, Simons resonemang och jag förstår de historiska resonemang som jag läst kring detta. Till exempel redan på 1600-talet så fanns det ju en bok som heter Almagestum novum. Och där har jag hittat lite översättningar för den är skriven på latin då. Det är ett mm. annat språk som jag inte förstår mm. utöver matematik. Men det finns ju översättningar på de här resonemangarna och de är ju väldigt liksom... Enkla och basala och det det kokar ner till, det, är ju det. Alltså det gäller ju faktiskt idag fortfarande. Att ska det kopernikanska systemet fungera med en jord som rör sig 300 kilometer i sidled utan att uppvisa någon parallax. Och när jag menar parallax, då är det ju det här. Ja, men det, är, det är ett resonemang som, som Simon har gjort många gånger. Att, att månen eh, utgör ju en, en, en rät linje. Alltså du kan göra en rät linje med månen gentemot stjärnorna. Så att månen gör ett varv runt jorden på 27,3 dagar. Mm. Och då, då ska det vara så. Alltså. Ska, ska, ska jorden flytta sig? Eller... Alltså, ska jorden kunna flytta sig så mycket som den gör, och samtidigt ska månen kunna vara framför samma stjärna, mm. då är den enda förklaringen kan vara att den stjärnan, och därmed alla stjärnorna, är lika stora som eh, om jordens omlatsbana kring solen. Mm. Och lite till, va? Och det här, är, det här har man liksom sopat under mattan. Mm. Och man pratar ju om... Ja, för att stjärnorna är så långt bort så upptäcker vi ingen parallax. va. Men det här är ju ett resonemang som inte, som inte liksom, har någonting med det att göra. För en para, parallell, två parallella linjer, de, de fortsätter att vara parallella. Och ska det då vara 300 miljoner kilometer mellan de ena änden, ja då ska det vara det andra änden också. Mm. Så, men <hör> nu svävar vi ut lite här. Det var ju inte kanske... Eh, Ja, men som sagt, vi, vi träffade Åke. Jag ska lägga upp den här boken på arkiv.org Vi fick hans tillåtelse att göra det. Och det var väldigt roligt att prata med Åke. Samtidigt så är det ju så att Åke, han är ju nu eh, mm. 79 år. Och eh, har lite... Det är svårt, men han har ju haft strokes helt enkelt. Så att det, det, och det märktes ju mm. när vi pratade med honom. Ja. Och det får man ju säga då, att, att hans resonemang... Eh, i, eh, när vi pratar med honom. De är ju inte kristallklara alla gånger. Nej, det var svårt att hänga med. Ja, och det, var, det är ju lite tråkigt för att han sa ju det själv också, att han önskar att han hade uttryckt sig lite mindre matematiskt i sin bok och mer liksom resonerande och förklarande. Så att, så att vanligt folk som jag till exempel skulle kunna förstå det, som inte kan så mycket om matematik, va? för att jag hänger inte med i Åkers resonemang. Men som mm. jag sa, jag hänger ju med i Simons resonemang och jag hänger med i, mm. i, i eh, andra äldre resonemang som ja. jag hittat. Va? Och sen hade han ju många bra textpassager i boken som eh, är ju de som är behållningen som vi förstår. Ja. Och ja. där han liksom, eh, konstaterar att Newtons fysik inte fungerar och att eh, eller gravitationslagen inte fungerar och Einsteins eh, relativitetsteori inte fungerar heller. Mm. Så att han har ju plockat ner det här och så har han försökt eller tryckt en bok och sen så försökt skicka ut den här till ett antal institutioner för att få den läst och liksom ett omdöme om vad, vad andra kunniga inom det här området kan, kan säga då men han har ju fått noll resultat och, och det som har drivit honom då när vi frågar honom det var ju det att han är en ärlig man som vill att sanningen ska komma ut mm. precis som vi då mm. så att, och det ska ju ha all kredibilitet för att han har gjort Ja, verkligen. Och, och, alltså, det, är ju, det är ju en väldigt tragisk och tråkig värld vi lever i på det sättet. och Det, det finns ju ett här citat eh, som jag gillar att dra ibland från en, eh, en dam som heter Ayn Rand som hon sa i någon bok att det är lätt att se när ditt samhälle är förstört eller eh, det är när, när lögnare vältrar sig i överflöd. Och när. Eh, det blir en uppoffring att tala sanning. Ja, ju När det är en uppoffring att tala sanning. Mm. Jag menar, om man ser på sådana här personer som åker, eh, så är ju han en, en som jag uppfattar honom, en väldigt, en väldigt liksom sanningsälskande person. Och han, han är en väldigt. Ja, han, han verkar vara en väldigt ärlig människa. Och det gör ju det att han kan ju inte heller sätta sig in i hur andra människor skulle kunna blåljuga om saker som satelliter och rymdfärder mm. och så vidare. Han, han kan inte föreställa sig det. Så det, var ju, det är ju en sak som åker referera till då och då i intervjun mm. och vi, vi valde ju inte att tuppa någon diskussion kring det med Nej. honom. Precis. Vi gjorde lite det efteråt faktiskt. Eh, och, och han ställde ju sig inte helt. Eh... Helt frågade. Bland annat, han är ju fysiker. Då, så att då var det en intressant fråga att ställa vad han tänkte om atomfysiken. Då, eftersom man var inne på att Einsteins relativitetsteori inte fungerar. Och, och Einstein var ju en huvudfigur bakom framtagandet av atombomberna. Om man hade tänkt i de banorna om den fysiken kring atombomberna kunde vara falsk då. Men han verkar ha. ha Tittat på bilderna och liksom litat på dem i Mångt och mycket utan att mm. Fundera så mycket kring fysiken Kring atombomberna då. Mm. Så att, mm. Men han var ja, Han ställde sig öppen till Att det kunde vara så i alla fall När vi pratade med honom efteråt så. Mm. Mm. Ja så eh, efter det här så kommer väl Åke Hemström, vår intervju med honom. Ja. Och vi lägger ut eh, vi lägger länken ut. till Åke Hemströms bok. Ja. Eh, och och eh, jag hoppas ni eh, tycker att avsnittet blir intressant. Ja. Ta tack så mycket. Ha det gott. <laughs> ja, idag så är det den 27. Oktober 2019 och jag och Patrik sitter här i Åker Hemströms kök ja. och vi har förflyttats oss tre timmar från Göteborg i bil och det är väldigt spännande att få träffa dig Åke mm. med tanke på den här boken som, som Patrik har hittat i stadsbiblioteket när han grävde. Men jag tänkte att det vore intressant för de som lyssnar att höra lite om din bakgrund, universitetsbakgrund och vad som gjorde dig intresserad av att till slut börja skriva den här boken. Ja, först läste jag vid vad heter det? gymnasiet i ångesthögskolan mm. i Härnösand. Och sen läste jag vidare vid universitetet i Umeå. Mm. Matematik och fysik framför allt. Och därefter så läser jag vid skola i Stockholm. Mm. Och sen började jag undervisa som lärare. Och eh, jag har undervisat eh, enligt läroplan och kursplanerna helt enkelt. Och jag undervisade ingenting om tyck och bra för jag kände överhuvudtaget inte till det. Mm. Mm. För i 57 års ålder så träffade jag på en bokskrivare av Wilhelm Nordlind som var museichef i Wahlberg. Och då var jag tagen av tyck och bra och jag insåg att han hade ja, rätt alltså. Mm. Mm. Och sen dess så jag börjar skriva boken som, jag, som hon de så här. tycker bra att mm. Men jag kan konstatera att den blir lite mycket tyngd av matematik. Jag borde kunna framhålla det bättre så att folk i allmänhet kan förstå boken. Mm. Mm. Mm. Men vad var det också som fick dig när du läste den här Wilhelm Nordens Nordlins bok? Vad var det som fick dig att tänka att det här kan nog det kan nog ligga någonting i rätta. Det var liksom hur uttrycker han sig på något sätt då? Eller för jag menar man fast ja, det, det var det det var ju bra långt länge sedan och eh, han eh, använde enbart värden som för alltså de hade givit honom Tycker bra är... Nej, han har inte tyck bra svärdnämnen. Han använde. Eh, astronomernas svärd. Mm. Men han eh, tyckte på ett så sätt att att eh, boken verkar vara korrekt. Mm. Och jag insåg också att de värden som beskrevs i boken måste vara felaktiga. Aha, okay. Ja, okej. Mm. ja. Vilket år var detta? Du var, vad sa du, du var 59 år då? Nej, 57 57? Vilket, vilket år var det som du... Ja, svårt att säga. Jag, jag, jag bodde vid tillfället i Skåne. Mm. Och det var inte så långt i Ven. Jag kom dit en gång och då tänkte jag att det finns en bok, bokhandel där. Eller bok... Eh, Ja, det är inte riktigt bibliotek eller jag det är kanske ett litet bibliotek. Mm. Och då fick jag upp om att även den boken fanns på bibliotek. Mm. Och då kunde jag söka upp den och hitta den på en bibliotek. Mm. Mm. Ja, och vad hände sen då? Då började du sätta dig in i de här sakerna och ja. såg att det låg någonting i det. Mm. Och eh, det... Resulterade då så småningom i en, en bok. Ja. Tycker bra av mm. som världssystem. Eh, den kom ut 97 eller var det första gången? Var det första upplagan eller? Nej, det var andra upplagan. Det ja, första upplagan ja. gjorde jag själv. ja Med hjälp av en kopieringsapparat. Mm -hmm. <laughs> och så lämnade mm -hmm. jag ihop sidorna. Mm. Mm. Men sen insåg jag att de ska jag ha fler så måste jag låta trycka trycka Själv är jag typograf i grunden men ah. jag vänder mig till, till, till tryckerier eller ett de trycker och bindar in den. Mm. Mm. Mm. Uh, ja och sen för sen du, du skickade runt den här boken till ja. lite institutioner och så, Ja det är riktigt. Ja. ja. Men det Nej, det, var, det fanns inget intresse för det. Nej. Mm. Var det bara tystnad eller var, var det någon som kommenterade någonting om Jo, det, om jag ska nämna det var det faktiskt Chalmers i mm. Göteborg. Mm. Mm. En professor i celestmekanik som mm. påstod att han hade lärt sig något av den. Mm. Mm. Men då hade jag bett om att på den, ja så att säga... Värderat som doktorsavhandling. Mm. Men här meddelar vi att han kunde inte ta den som då. Mm. Ja. På grund av vissa kan Mm. kanske. Mm. Ja. <clears throat> Nej, och sen tänker jag på det. För den här boken, den är ju inte. Den är på 80 sidor. Ja. Mm. Och du eh, går igenom ett antal saker då, du beskriver Tycho Braus solsystem och analyserar både Keplers och Newtons lagar och sen även då Einsteins relativitetsteori ja. och det är precis som du säger, jag har ju tittat på det här va och det, det är liksom det faller ju väldigt i linje med den, den forskningen som jag har stött på då från, från Simon Schack. Och det, var ju väldigt, alltså det var ju nästan ett ödesnyckel att jag hittade dig och den här boken. För att mm. jag, liksom, jag sökte lite i lite biblioteksdatabaser och så hittade jag en bok som heter Tyck och brahetsvärd. Så tänkte jag tänkte ja, den får jag väl låna. Då. Det, det är väl säkert inte så intressant. då Men så var det detta då, någonting mm. som verkligen på allvar... Titta på de här sakerna för det, det, det har jag ju inte hittat någon annanstans egentligen förutom i, i, i det som Simon har skrivit och även det som man hittar väldigt väldigt långt tillbaka då som 1600-talet och sådär då va. Men alltså, och i den här boken, det är ju som du säger att den är väldigt tung matematiskt. Den är för tung för mig. Jag förstår mig inte riktigt på den här matematiken, men jag, jag förstår ju att det ligger väldigt mycket i de här sakerna. Och någonting som du tar upp här i början då, det är ju det här om att eh, Keplers lagar faktiskt inte säger det man hävdar att de gör. Kan man uttrycka sig så? Ja. ja. Att de, de beskriver inte, eller de visar inte, att, att planeter rör sig i ellipser i varierande hastighet. Utan, kan du försöka beskriva detta liksom så att, ja, hur kan man, ja, det, hur kan man det haja riktigt. detta utan att vara ja, väldigt duktig i matematik? Det, är riktigt. det gäller Keplers första lag. Det ja. handlar om att jorden går i en ellips kring solen. Ja. Men ellips har ju två. Och inte ett. Nej. Och därför är lagen felaktig. Ja, precis. För jag menar, om man bara ta den första lagen, det är ju som ett påstående. Det står så här: Planeten har en elliptisk bana. Mm. Säger han va. Men, ja, det, det är liksom bara. Han säger det. Ja, ja så det. Eh... Jo, man kan ju inte. Om man tar snöre... Mm. Och så binder fast snöret en, en, en båda ändar i ellipsens fokus. Mm. Och sen spänner snöret och så rör det runt och får man en rips. Mm. Men Kepler ellips har inte bara ett fokus. Mm. Och tar man samma snöre, binder fast det vid detta fokus och spänner och drar det runt. Då mm. får man en rips. nej då får man en cirkel. Mm. Okej. Okay. Ja, för det står de här lagarna: de är ju så då. Alltså, det första är: planeten har en elliptisk bana. Det är ju bara, det är ju liksom ett påstående. Och sen så: planeten sveper ut lika stora aryer på lika tider. Ja, det anser jag ja. riktigt. Ja. Men är det förenligt med en, en elliptisk rörelse då? Eller ja, vad? det är det faktiskt. Det är det. Men det är också för ja. med en cirkulär rörelse. Alltså. Ja. För en cirkel kan man dela in på samma sätt som en livs. Men då får man mm. cirkelarier. Och det är självklart att en himlakropp sveper ut lika arier på lika mm. tider. Mm. Även i en cirkel. Ja, mm. okej. Okay. Men det är den tredje lagen som ja. är det beställiga. Ja, för den lyder så här då. <skratt> Medelavståndet r i kub dividerat med omloppstiden t i kvadrat är konstant. Är konstant ja. Och så k lika med r upphöjt till 3 genom t upphöjt till 2. Mm. Vad ja. Vad är det? Då? Nej, det är en cirkel. Det är en cirkel, Ja, okej. för ja. den kan man omvandla om du så det så kan man omvanda mm. den och skriva den som b kvadrat Mm Lika med h genom r Där h är en konstant. Mm ja, Okej, ja just det, det står här precis ja. keplers tredje lag, v 2 h genom r, h är en konstant ja. ja. Nej, men så att det du gör här då, det är väl liksom en, ja, vad heter den? En matematisk härledning där du visar... Ja, det att, kan man säga, ja. ja. Och det väsentliga är att om man, det här med ellipser, om man tar en, tar en satellit till exempel, mm. så går den runt till exempel ett centrum, mm. jorden i det här fallet, och det kan vara också en annan planet, så går den i en cirkel därför att när den går runt så vet vi att de stannar då faller vi i på jorden. Förlåt vad är, om den... är på jorden om man stannas. Ja, ja just det. Ja. Men om man fortsätter att gå runt då är det på samma sätt om det har snörelsen som snurrar runt mm. så uppkommer en centralkraft. Mm. Så att en satellit som roterar kring ett centrum, i det här fallet jorden. Mm. Upp, ger, påverkas också av en centralvalkraft. Mm. Och befinner sig satelliten om viss höjd mm. över jordytan mm. då kommer central kraft att vara lika stor som den kraft som gör att den faller ner på, på jorden. Den kraft som vi drar den på jorden är tyngdaxelationen. Mm. Så att centralvalkraft, är lika med centripetal. Mm. Och därför ligger en kvar i bana år ut och år in. Mm. Mm. Ja, men alltså man kan säga så här, och att det du säger här, det du visar här matematiskt, det är det att Keplers, Keplers lagar, den första är ett... Ett felaktigt påstående kan man säga. Ja, och, de andra, och, och den andra och den tredje. Den visar att en, en himla kropp endast kan röra sig i en cirkel. Eller en parabel. Ja, den är ja, också parabel. Ja. Och det där är också lite så. Vad, vad är en parabel? Hur, hur liksom. Det, ja, tyvärr. Mm. Jag är så. Jaha. <laughs> Om du tittar på sidan där. Så... Ja. Ser du det? Det är rätt, det. Det. Ja, just det. här Jag har väldigt få godklyckliga punkter på parabeln där kroppens hastighet är. I. Kroppen faller fritt mot fokus, ja. Men kan man säga att en, är en parabel en del av en cirkel? Eller nej? Nej, vi är inte på en mm, parabel är väl inte sluten utan nej ja, just det ja. men, då, då, men alltså någonting då som rör sig i en parabel då kan det aldrig då kan det inte vara en omloppsbana va nej, nej. Då, då kan det då, liksom, då kan någonting nej. komma in till exempel i solsystemet och så röra sig i en parabel och sen försvinna ja, bort igen komet. för evigt komet. fast kometerna kommer ju tillbaka i alla nej. fall Pallis kommer väl tillbaka i alla fall ja vad, ja vad som sker längst ut det vet ni inte Nej. Det som sker, vi ser parab äh, kometen komma, mm. går runt till exempel i ett tyck och bra fall, Venus. Mm. Bland annat alltså, de går runt solen, mm. vänder om och försvinner i, i en och, mm. och, och, och Man ser den inte längre helt enkelt. Nej. Vad som sker i ett träd där borta, det har vi ingen aning om. Nej. Okej, okay. men, ja, men det man skulle kunna säga om till exempel kometer är att antingen så är den en parabel eh, de kommer och så försvinner de eller så kanske de ligger i en, en cirkulär bana. Det är bara det att den är vinklad på ett sätt i ett till solsystemet så att den, den förefaller väldigt elliptisk ja, för oss. nu är det så att Tycho bra han sa att världssystemet kan upphållas med elliptiska banor. Men dock så han... Att en komet har en avlång bana. Mm. Vad menar han då? Det är ingen ellips. Mm. Nej. För då kan väldigt världssystemet upprätthållas. Nej, okej. Okay. Ja, <clears throat> det kanske inte ska trassla in. Men mm. alltså det du säger om Keplers lagar i alla fall. Det är ja, det de, de säger i själva verket att planeter kan röra sig i cirklar. De ja, säger det. inte att det funkar, att de rör sig i ellipser. Så kan man sammanfatta det, eller? Ja. Ja, ja. och sen så äh, är det ja, också... Jag ja. vill bara hända en sak till. Jag mm. sa äh, den här formen d kvadratikum mm. h genom r. h är konstant. Mm. Det är helt enkelt en lag som man har hittat ur Tycobras observationer. De ligger till grön på den här observationen, alltså hans observationer ligger till grund för Keplers tredje lag som, är tu, som är tu, i sin tur ger den här kosmiska lagen, vill jag säga. Mm. Kosmisk rörelselag. Mm. Och det kan man förstå om man tar till exempel Ven Venus och Jupiter. Mm. Så ligger Venus närmare rotationscentrum, till är sedan i en mm. Jupiter. Och Jupiter går ju långsammare än Venus. Mm. Det är ett bevis på att den lagen gäller. Ju mm. större är det, desto större längre ut planeten bevinner sig, mm. desto långsammare rotationshastighet har den. Mm. Ja, just det. Att den är proportionell där. Ja. Ja. ja, det är v kvadrat i är samma ja. som hastigheten. Ja. I kvadrat visseligen. Mm. Ja, ja. På, på, på se. sen har du tittat eh, på eh, Newtons eh, så kallade lagar också ja eh, jag och, och ja vad, vad har du att säga om dem liksom det jo, det första använder han sa av en så kallad hjälpsats. Mm. och där ser det tydligt en tangent som tangerar kurv, den klokliggande bågen som man säger, i mm. punkten P. Mm. En tangent existerar inte. Nej. Det är en föreställning. Det, det är ju en linje. Och vad, har, vad står en linje av? Jag har inget annat än punkter. Och vad står mm. punkter av? Mm. Av sitt läge bara. Den har mm. ingen... Den har ingen utsträckning. Nej. Så att eh, tangenten är en föreställning. Den existerar alltså inte. Nej, okej. Okay. Och den där linjen KR som går där mm. den går ju mot ett, en icke-existerande tangent mer eller mindre. Så mm. QR kan ju inte heller existera. Okej. Okay. Men P kan ju naturligtvis existera och den kroklinja bågen existerar. Ja. Och, ja, och då kommer man fram till den här satsen att eh, procentpedalkraften är proportionell mot QR genom t-kvadrat. Mm. Och vad t-kvadrat? Jo, det är arjan av produkten sp gånger S, äh, sp gånger qt. Mm. Och T kvadrat är ju QT kvadrat gånger SP kvadrat. Okej. Okay. Och det står där i formen att mm. sammanfattning, centerplutalkraften omvänt proportionellt mot QT kvadrat genom SP kvadrat genom QR. Mm. Men den kan inte existera för QR existerar inte? Nej, ja, okej. Okay. Så att jag menar, det, man, det, ja, det du visar här, det är då att den här matematiken, det är inte rimlig matematik. Nej, man liksom, det är riktigt. Ja. Och så går han med gå direkt i satsen då. Mm. Det första han, gjort, han gör är att han byter ut likheter mot proportioner. Och så går vi igenom alltihop det här och kommer fram till den här cirkulära banan. Mm. Han ska ju bevisa att planeten går i cirklar. Mm. Och, då kommer han, och det framgår ju då att han använder proportioner fram till slutligen där det står att LQR är lika med QT kvadrat. Mm. Men QR fast, existerar ju inte. Mm. Visserligen kan han lösa ut det och säga att Qt och Qr. Men det, det han menar att den här likheten är det ju ska multipliceras med likheten S2 genom Qr. Och på har likheten L1π2, Qt, Qt Qr. Vi märker att han tar högerledet från Mm. Mm. Men det är en likhet. Han, han säger då slutligen att eh, centralkartner är omvänd proportionell mot LSP. Men L är ju en sträcka, helt enkelt det är parametern. Så mm. den här slutsatsen gör att han säger att centralkartner är omvänd proportionell mot SP-kvadrat. Mm. Jag menar då att sp-kvadrat är radion asså. Alltså. Mm. Men... sp-kvadrat, ja men det kan vi ju få korta bort. Och då står det ju, L lika med sp-kvadraten Q... Vad står det här? Hon rasar ju men jag tror det här med formlerna och sånt, det är lite svårt att förstå för oss när vi sitter med papper här. Och jo, jo, men det är ju ändå ja. intressant tycker jag att höra åker förklara. Men jag hänger ju inte med heller. Men, men det jag tror att du, du, du säger här, och det är ju ett, liksom ett sånt här grepp som man ser ganska ofta i de här sammanhangen. Då, va? Det är det att man, man utgår från någonting som stämmer, från någonting som är ett faktum. Kanske inom, här inom matematiken då. Mm. Och sen så drar man felaktiga slutsatser. Mm. Man, liksom, man, man, man gör en härledning som inte stämmer. Och när någon så att säga påpekar det så säger man att ja, men det här här borta det är ju ett faktum. Alltså ja, man, man, man, liksom, man, man dribblar bort det på det sättet. För, ja, men det är ju en sak som man får höra. Som sagt, jag förstår tyvärr inte de här eh, matematiska resonemangen. Jag Nej. önskar att jag hade, hade gjort det. Jag önskar att jag hade kunnat lite mer om matematik. Ja. Men man kan ju ta det på liksom mer, ett mer här övergripande exempelplan. Då. Det är ju som här liksom, till exempel då, att om man ifrågasätter eh, Newtons eh, celestiala mekanik. Och så säger man att det är väldigt konstigt det här att. att en stjärna skulle ha en extremt hög massa då och det måste den ha om de här kalkylerna ska funka så att jag undrar ju om de här Newtons kalkyler stämmer men då säger man ungefär att jaha så du tror inte på gravitation då eller du tror inte att ett äpple faller till marken om man mm. släpper det och så vidare va? så att då går man genast tillbaka till någonting som är ett självklart faktum mm. och, och, och, och hänvisar till det. Men det är ju inte det man vill prata om, utan man pratar ju om att, att den här saken, den här härledningen som har kommit till, det är ju den som inte stämmer, det är ju den som är felaktig va. Mm. Men det, det är, så att jag ser ja. ju detta, fast här gör man det med matematik istället då. Ja, vi, säga. vi kan ju bläddra vidare ja. med Ja, det är en bra bit att jag tog upp krypningsraden, det inte topp. inte mm. det heller kanske, nej. Nej, vi kanske inte ska dyka ner i det här. Men du, jag menar, du, gru, du analyserar eh, Newtons eh, formler här. Ja, gradationstagen eh, eh, gru... har Ja, just den. det. Den kan vi ju... 33. Ja. Mm. Mm. ja. Ja, först eh, ja, jag börjar med flika... Ja, Vad ska jag börja? Jo, Kepler's redelag mm. För en cirkel. Mm. Då, då ser jag ut då visar jag att v är omkrets i en omloppstid. Mm. Och då löser jag ut b-kvadrat. Och så löser jag ut v-kvadrat, pi kvadrat r-kvadrat, -kvadrat, t-kvadrat. Och så, och så, och så jag använder jag k där. Och så på något sätt får jag fram den här formen 4π-kvadrat lika med v kvadrat K är en konstant. Mm. Mm. Så vänster del är en konstant. Och då sätter jag också att en konstant lika med Lv-kvadrat. Ja. Ja, men då kan jag ju dividera. Jag kan göra en form hur jag vill. Jag dividerar helt enkelt med L-kvadrat. Ja, det gör jag. Och så får jag C-kvadrat genom v kvadrat genom Ja. Och så säger jag Därför gör man orimlig fysikalisk obsession genom att sätta konstanten C proportionell mot massan m. Mm. Då får man se lika Gn. Där är det proportionell konstanten G är lika med 6,6 meter. Volymen hos C på en är proportionell mot massan. Men en konstant kan inte vara proportionell mot en massa. Ja, okej, okay. ja. Ja, det, här, det är kanske så. Då får man här... Och får man här eller, eller, genom att då ersätta C med G-en får man här Och sedan uppsidan båda led med, med och så får man mm, Och Den här konstanten, G, äh, den fick man väl reda på genom Cavendish-experiment? Ja, I det! Där, det. Där. Ja. Vad tror du om den, den? Nej, det är ju nonsens. <laughs> ja, det måste vara det va? Alltså, jo, det är, ja. Äh, du vet han har ju två masser ja, och de mm. menar han attraherar va. Ja. Jag jag försökte visa det jag satt två masser på en bord. Mm. Och jag märkte ingenting att de attraherar va. Det... Däremot måste jag erkänna att de har inte de de utövar tyngd på bordet. Mm. Ja, ja, Men inte mm. i inbördes naturligtvis. Ja, ja. Mm. så det, här, det, det kräver det är gravitationsmassa men mm. gravitationlagen på gör. Mm, mm. Och det här tar man sida, vet du, det, det, det, det är lite fysik där om du tar och vänder på den. Mm. Då ser ni ju att man får att ja, man kallar det är inne på massa, det, det, det, det är att det att jag vill visa att det är något felaktigt med den. Man kallar ju jordens massa hem och en fallande massa för Lilla massa Och sen har de gjort den stora massan av långsammare attraktion. Den är trögare att flytta på i den lilla massan. Den har större, lättare att på. Den har större acceleration. Och så visar jag att skillnaden där måste vara lika med alltså, de, Derivatan av vet vetvåmin svet. Det, det, är, det är helt enkelt derivatan av tiden mm. Som är lika med de där skillnaderna, det är svårt att tala. Någon, även om mm. man, och då säger jag att f och f, f är lika med f-tvåringar, jag, jag, det kan ju vara det. Men då måste ju f vara minus, minus f är också vara f. Eftersom mm. de riktas mot motsatta håll, mot varandra. Då får man den här formen. Och så läser man ut, så får man den här lagen istället, för gravitationslagen. Mm. Mm. Jag tänkte på det här med Newtons gravitationslag, du berättade lite innan när vi satt och fika, ja. att uh, de satt i SVT med vita handskar och bläddrade i den här principen Newtons mm. verk och att uh, och de sa att de såg uh, Newtons uh, Gravitationslag det men att den, du har läst den principa och menar att den inte Nej, finns Nej, det, så att det är. Nej, precis. Var, var kan man hitta den? Ja, jaha, Vad är urs ursprunget från den gravitationslagen om den inte står i principen? Nej, det men... står det i matematik det är den så kallade princip, ja. Mm -hmm. Som man skrev till 1667 var ja, Okej, okay. det är två olika böcker då? Ja, två böcker om mhm mm. mm jag tappade den ena har de här det var där men den är studerad på den tiden mm, mm. Okay. men skulle man kunna säga så att den här alltså den här matematiken den, den säger inte det man hävdar att den säger nej det gör nej Det gör den med föreställningar, det, det, det blir konstant det är inte inte ja. Ja, vad säger jag tog upp Kepplers också lite grann, som du ser. Mm. För samtliga planet gäller att k är lika med ett arianhet per år kvadrat Men arianheten, mm. det är solavståndet. Det är mm. inte som tycker bra har de ena, har mm. Men själva den här ena ger det. Och då, då visade visa vad Mars. Vad Den har enheten norrigen heter och kommer åt tiden i år och då får jag ju mätetalens kvot lika mätt. Mm. mm. K är lika mätt generellt inom inom äh, kopernikanska systemet. Mm. Alltså enligt vad, äh, vad heter de nu, alltså om man säger. Mm. Jag pratade för övrigt med enast en en han var katastrofal till där han var lärare, han bara lärde vidare. Ja det var nej alltså på köpet för ut av saker göra med det. Var. Mm. Mm. Och han blev inord upprörd en gång i Micha. Ja. Ja. <laughs> ja. Ja, nej, det, det här är ju väldigt eh, kontroversiellt då, liksom att säga det här, att, att den här matematiken den, den fungerar inte, den stämmer inte, nej, men det stämmer det det ju inte. med eh, vad jag har sett på annat håll, bland annat det här med, med, med eh, det som jag och, och Simon har, har gjort då. Och sen så kommer vi in på ett annat område här som jag tycker är väldigt intressant också då, det är ju det att, att när man kan väl säga så här att i slutet på 1800-talet och när man började observera mer och så där så, upp det, så blev det ju tydligare och tydligare det här att att Newtons mekanik den funkar liksom inte riktigt för vi, vi kan inte använda den för att och, och förutsäga himlakropparnas rörelser och sen var det också så att eh, på slutet av 1800-talet så, så eh, utförde man ett väldigt omtalat experiment, för man ville mäta jordens eh, förmodade rörelser runt solen. Och jag kan läsa vad det står i din bok, och, eh, och det är det här avsnittet då Relativitetsteorin. Relativitetsteorin har sitt ursprung i det kopernikanska världssystemet. Michelson Mawley utförde undersökningar på ljusets hastighet 1887. Man förutsatte att jorden hade ett årligt omlopp kring Solen, enligt det kopernikanska världssystemet, tidigare anstod vetenskapsmännen en hypotetisk substans som kallades för eten. De betraktade ljuset som en vågrörelse och menade att det måste finnas något slags medium som bär vågorna. Experimentet skulle avgöra om jorden rörde sig i ett eterhav. Man föreställde sig ett orörligt eterhav och att jordens rörelse genom eterhavet kunde jämföras med ett flygplansrörelse i lufthavet. Ifall flygplanet är i rörelse i lufthavet, med hastigheten V och en person i flygplanet sträcker ut sin hand i luften så känner man luftströmmen. Eh, och så vidare. <hör> man kan ju säga att när man... Och det gjorde man så här att man, man delade upp en ljusstråle och så lät man den reflekteras i olika vinklar. Och sen så lät man ljusstrålen förenas igen och sen så såg man om det fanns någon fasförskjutning i ljusstrålen. Ja, och då kunde man konstatera att då hade de här... Uh, ljusstrålarna färdats i olika hastighet. Ja. Uh, men problemet då när man gjorde det här experimentet då, det var att man upptäckte man kunde inte detektera någon fasförskjutning Nej. bland de här va? och då uh, blev ju uh, resultatet så efter den fysiken man hade då med eten och så vidare, då blev det det att här kan vi inte mäta jordens rörelse Runt Sundland. Nej, precis, precis. Och då blev det ju ett väldigt problem. Och vad hände då, Och, eller om du... Ja, då måste jorden slå still. Då måste jorden stå still, ja. Mm. Och det kunde man ju inte tänka sig då. Att det kunde vara så. Så vad hände då? Då, då kom den här Einstein. Med sin teori, va? Ja. Eller hur? Ja. Nu kommer jag inte riktigt ord, men det, det är riktigt. Ja. Det är han som, då, då han... Han hade i den till att Copernicus var korrekt. Mm, Och att, att den här eten existerade inte i själva verket, ja. ansåg han då. Och att ljusets hastighet, den, satt. den är konstant då, så det spelar ingen roll att jorden rör sig i hundratusen 000 km/timme. Jag, jag kan säga någonting om det. Mm. Ja. Vi har en observatör till exempel, ja. och en ljuskälla ja. som närmar sig observatörer. Ja. Och vi måste då anta att ljuskällan har en viss hastighet. Mm. Vi kallar den hastigheten V. Mm. Ljusets hastighet vet vi, det är ju C kan man säga. Mm. Ja. Istället för att säga konstant, så ska ljusets hastighet C. Mm. Och då står en observatör och på, på ljuskällan. Men då måste ju ljuskällan närma sig obsatörer med C plus B. Ja. Du måste röra en relativ rörelse. Ja. Och avläsande ljuskällan från obsatörer måste ju närma sig obsatörer med C minus V. Ja. Så att mm. eh, ljus man kan inte påstå att ljuset är konstant. Mm, nej. Om man tar hänsyn till det rörelse. För det är ju sedan som sänder ut ljuset, ljuset nästan så. Ja. Mm. Ska vi ta en lite för jag ser att min den här har dåligt med batteri så ja, jag får byta jag... batterierna. Men du spelar in. Ja, men då låter den snurra då så byter jag batterierna så har vi fortfarande dubbel. Nej, ja, men superintressant alltså. Uh, mm. och sen var det väl Einstein som uh, gav upphov till det här uh, man hade ju problem med uh, med Mercurius konstiga bana mm. och då kom ju Einstein in som är räddare i nöden för att rädda det copernikanska solsystemsmodellen mm. Mm. Uh, för att uh, Mercurius var ju inte på det stället man hade förutsatt att den skulle vara om Newtons lagar skulle stämma mm. så att det var ju liksom en sorts räddning av hela det här uh, Modellen. Ja, visst. Men nu fortsätter ni här. Mm. <laughs> ja, i och för sig du spelar in också. Okej. Nu har inte jag äh, koncentrerat intresserad för Einstans så kallade Merkurierbana. Mm. Jag, jag tror inte att han tar upp på vad han säger. Nej. Jag tycker att han är en falsk människa. Mm. Vad är det mer som äh, gör att du anser att han är en Ja, ta till exempel. Vi vet Ja, han var ute och gick i markerna, mm. och så tittade han upp på himlen, mm. och så såg han en ljusstråle, var jag min stjärna, det mm. sa tidigare också, men en ljusstråle i rummet syns inte. Vem ser ljus i tävet då? Jo, först har man sett någonting som vindar ljuset ja. knappt då, kanske ja. här. Då ser vi ljuset på ljus som en ljusbräck. Mm. Men vi kan inte se ljuset. Det är omöjligt. Men mm. kan alltså mm. Du ser inte ljuset från lampan till ljusfläcken. Nej. Ljuset inte. Och hur kan det då se ljuset ut i runden? Ja, alltså, jag ljuger. Mm. Ja, det är någon. Eller ja, nej, nej, precis. Och, <hör> ja, alltså, jag har också funderat på det här och hela den här idén alltså kring det här att. För att då är det ju så att om man, om man bortförklarar eten då, som Einstein gör, då kan ju inte ljuset vara en vågrörelse genom någonting. Eftersom det inte finns något medium där som ljuset kan propageras i då. Utan då måste ljuset bestå, bestå av små partiklar. Och det är ju det man hävdar då, små fotoner. Mm. Som far fram genom ett ingenting då va? Ja. Men det som blir så märkligt med det där då, det är ju det att att ljuset beter sig som en vågrörelse i alla tänkbara experiment ja. oh, som ja. man sätter upp. Och även i det här, för det är en sån här grej som jag har tittat på nu och, och, och förstått. Att där har man ju eh, dribblat bort korten. För att det finns ju det här... Eh, Double experimentet eller när man har, känner du till det? När man har springar och så, så skickar man en ljusstråle, och så får man en sån här ett interferensmönster ja. bakom. Mm. Mm. Då, då hävdar man ju att det där är ett bevis för kvantmekaniken, eller att, för att man säger att en foton passerar i de två sådana här slitsamt Ja, det är och, det. ja och, det, och det som blir så, så komiskt också då det är ju det att om man, om man tittar på detta utifrån strömningsmekanik. Eller att, att, att ljuset är en vågrörelse. Då stämmer det här mönstret perfekt. För då är det en våg, en våg ja, som man... propageras fram mot de här slitsarna. Och sen så blir det flera vågor bakom. De här slitsarna. Och då blir resultatet, det blir ett interferensmönster. Ja. Så det här eh, double experimentet det bekräftar ju i själva verket eh, att ljuset är en vågrörelse. Och sen ja, har vi ju det här med, med ja, här med, med. ja men, Och sen är det ju dopplereffekten också då. Alltså mm. rödljusförskjutningen. Mm. Alltså den fungerar ju precis som ljud gör också då. Mm. Som är en vågrörelse mm. genom, eh, ja, det, genom molekyler. Det, det, jag tar ju i bok. Ja. Men det här med, det har jag undervisat med vågledsröra, det var mycket, mycket ett omfattande ämne i fysik. Ja. Så jag såg, inte jag har undervisat så många gånger ja. och räkna ut våglängder och så vidare. Mm. Och det är precis som du säger, mm. att man har sett mer ljuset genom vissa springer och så bildas små vågor som interfererar med varandra. Och då får man är ställen förstärkning och på andra ställen förstågning. Mm, mm. man får man inte ett rätt fönster. Mm. Men det, då blev jag nyfiken, och när du arbetade då som, som matematik och fysiklärare. Lärde du ut de här sakerna då? Förklarade du för dina elever att... Jag var väldigt noga med. det. Ja? Så att de... de... de Konktabland skrev den mycket noga. Så var, man betraktar Bårdöret som en vågberg och vågdalar. Ja. Och då ritar jag ut bergen med starkt och så var moderna svagare. Ja. Och så, så interfererade de, då såg man tydligt där det var svagare och det var starkare. Ja. Så det måste man göra. Men alltså, så dina elever, de gick från dina lektioner med vetskap om att vår moderna fysik inte är korrekt, eller? eller ja, Nej, det är ett påstå. Nej okej, okay. det var intressant. <laughs> men, men, det är först senare att jag vill påstå att jag ändrar lite uppfattning som ja. vi tar om tidigare. Ja. Och jag anser att ja, jag vill gå så långt att fysiken ja. förklarar sina fenomen med hjälp av teorier. Mm. Ja. men Inte enbart det men mycket teorier. Ja. Och sen bygger man ju mycket teorier på andra teorier som man inte har verifierat. Sanna då, så att då mm. blir det ju ett stort samhällsurium av mm. lögner till slut. Mm. Uh, Nej, men Det var ju som vi pratade lite om innan också åkte det här. Att man, man observerar saker. Till exempel i universum. Då, så observerar man eh, binärstjärnor som rör sig. Eh, och, och det kan man ju liksom, det är ju ett faktum, det man observerar. Men sen så förklarar man alltid. De här observationerna med eh, till exempel Newtons mekanik. Då, va? Och det gör att förklaringarna kan ju ofta bli väldigt absurda. Som det här om att en stjärna måste ha en extremt hög massa. För har den inte en extremt hög massa så kan den inte röra sig på det här sättet. Ja. Den gör det fortfarande stämma då med Newtons mekanik. Och sen har vi också det här som vi var inne på med... Någonting som också blir väldigt absurt då, det är ju det att om vi har vårt solsystem, så om det ska fungera med eh, Newtons celestiala mekanik då, så ska det vara så att solen ska ha 99,9% av solsystemets massa. Det måste den ha för mm. att det, det ska kunna röra sig på ja, det sättet okay. som det gör. Samtidigt som det är då så att solen eh, består av. Av eh, vete och eh, helium. Va? Och det är några av de lättaste ämnena som finns. Ja. Det är lättare än luft. Och det är dessutom väldigt hett i solen. Då, så det har ju kanske en ännu lägre densitet då. Ja. Och då ska alltså ett, ett, ett föremål som i och för sig är stort. Men, men jag menar man kan ju se Jupiter och Saturnus bredvid solen. Om man, om man mm. Men det här föremålet då, det ska ha i princip all massa. I solsystemet så ja, det, det blir väldigt märkligt alltså. Ja, det är omöjligt genom att få ja. sådana att stämmorna i universum. Ja. Lätta ja. och helium. Så, så att det är sannolikt att det är lättare lätt. Och sen när man väl inne på för att få Newtons gravitationslag att stämma det här. När man ser en liten kropp eller en stor kropp, åka kring en liten kropp, mm. en stjärna så så säger man att den lilla kroppen har så otroligt hög massa. Men om, mm. all, om stjärnorna då består av väte och helium. Hur, hur kan man pressa ihop den gasen. Nej, så att den skulle, en sockerbit skulle väga nej, flera det, tusen det, kilo? Ja, nej, det, nej det är, är sämre. Mm. Och när du har. Alltså om vi tar den jorden till exempel. Mm. Så har den visst massa. Men attraktionskraft vad beror den på? Jo. I jorden har ju ett gravitationsfält omkring sig som mm. avtar om i avståndet. Gräm mm. med avståndet i kvadrat. Mm. Så om vi tar till exempel månen och jorden då traherar de varandra kan man ju hålla med på. Men mm. är det inte gravationsfälten som är betydelsefull här i det här sammanhanget? Och inte massorna? Eller om det är en magnetisk... Nej, det är det inte det tycker... kan det kan vi det, kan vi, det är intressant här med önerna de, de, de, de har ju de anses ha bevisat att de var annat. och det finns ju ingen anledning som på Vårdnica det detta mm. Mm. men då är det så när örnen då släpptes ut från på moderna på kosten, mm. då har de samma rörliga. Trots att de är olika massor så mm. har de samma hastighet och åt från solen från månen. Mm. Hur kan det komma sig? Ja, men det det, det, det, det är sant, det har de ju. Men varför kan de ha det? Det faller ju en fysikens lag. För ja, jag, så det så... skulle ju en igen måste ju modet att attraheras mera än den lilla örnen. Ja. Ja, nej alltså och det kan man säga, alltså vi ställer oss frågande till väldigt, väldigt mycket saker och vi har ju insett att man måste börja göra det i den här världen att man måste man måste det mer men, ja, men det man kan säga om det här eh, liksom sättet man resonerar inom, inom eh, fysiken och astronomin idag i alla fall det är ju det att man man iakttar någonting och sen så gör man, kan man egentligen göra vilka konstiga antaganden som helst. Bara det inte bryter mot eh, vissa eh, regler. regler och formler. Alltså Newtons och Einsteins eh, mekanik. Då. Man kan säga att en stjärna är jätte, jättetung trots att den lyser och borde bestå av vete och helium. Man kan säga att solsystemet innehåller 99,9 av solsystemets massa, eller solen då. Och sen har vi ju det här också då att, att det finns ju en väldig, väldig massa materia i universum som man inte kan se eller förnimma. För det måste finnas där, för att annars så stämmer ju inte heller. Newton och Einsteins former. Och det kallar man för mörk materia. Den måste finnas där, anser man. Ja, men men, den, men vi kan inte se den och vi kan inte finimma den. Men det här antar vi för att annars så skulle vi behöva rucka på eh, våra andra tidigare antaganden. Och det kan vi inte göra då. Mm. Så. Vi nämnde sitt att det här talas om svarta hår. Ja. Jo, det är Einstein som upptäckte den här... Ljusstrålen byggde av en stjärna. Om den ligger för nära stjärnan, ljusstrålen, då absorberas den om ett svart hål. Och mm. svarta hål har man utnämnt bara två stjärnor till. Verstjärnan mm. är ett De andra stjärnorna är inga svarta hål. För då skulle du inte se universum. Nej. Men är följden av detta då, då säger man att i alltså, allmänna teori säger att ljuset har massa. Hur har han kan ha väkt upp det? Ja, nej. Mm. Jo, det betyder att när ljuset absorberas av det svarta av till exempel. Mm. Då får det mer massa. då får mer gravitationsstyrka. Ja, just det. Om, om, om ljuset ja, är partiklar så ja, bor, ja. Ja. Det är klart. Men inte bara det, det får ju mer ljusigt också. Det blir ju mm. mer och mer lysande. Mm. Och hur kan man klara av det med den där treben? Jo, man säger stjärnan krymper. Jaha, okej. Okay. Och då säger de, då förvandlas stjärnan till ett svart tord. Aha. Ja. Nej, det, Men det, är... det fortfarande gick kvar gravitationsstyrkan. Mm -hmm. Mm -hmm. Och jag läste i en lärobok mm. av Liber mm. som hade en teoretisk fysiker som deltog som lärare som ja. författare. Ja. Och jag är betygad att han ligger bakom det här för jag har läst andra av hans mm. Han säger då så här att Ur det där svarta hålet finns det vissa, vissa fotoner som kan svettas ur det där svarta hålet. <laughs> <laughs> så att de här ungdomarna i gymnasiet får då läsa om att till slut så blir det mörkare och mörkare och till slut slocknar hela universum. Mm mhm, allting blir att ja. ja. Nej, inte det är... att undra på att motstrategin har ökat, att man har ungdomar. Nej, just det. Nej, Om de ska försöka hålla sånt. Men de förverkade. tror på det. Ja, precis att man tror. Nej, men det är ju det. Det blir så mycket liksom, saker som inte eh, är liksom, logiska och rimliga som man då ska acceptera som, som eh, sanningar. Och det kan det ju liksom inte vara. Jag menar en, en annan sån här sak. Som man kan säga om, om, om ljuset som ju blir så väldigt märkligt. då, men om, om det skulle vara de här eh, små partiklar, fotoner då va? Och de har ju en viss hastighet i vakuum. Det är ju det här C va. Mm. C är ju ljusets hastighet i vakuum. Mm. Mm. För att i vatten och i glas då går det så går det långsammare. Ja. Och det som blir så märkligt då det är ju det att okej okay, du har en ljusstråle som kommer i vakuum. I en, en, en liten partikel mm. som färdas i ett vakuum. Och sen så kommer det till glas. Och då förstår det plötsligt då att Jaha, nu är jag i glas. Nu, nu färdas jag lite långsammare här då. Eller man, man kan mm. säga att det tappar sin energi då. Eller hur man ska mm. förklara ja. det då. Men det som blir så märkligt sen då. Det är ju att när ljusstrålen kommer ur glaset. Ja då uppnår ja, det perfect. den det ja. <laughs> vi hade tidigare. Var kom den Energin ifrån, mm. eller hur fungerar det va? Det, ja. det blir ju liksom orimligt, ja. men om man däremot ja. antar att ljuset är en vågrörelse, ja. då blir ju allting plötsligt väldigt logiskt. Mm. För att då propagerar ljuset i en viss hastighet i vakuum. Mm. Sen så hamnar det i ett annat material, då färdas det långsammare i detta material. Och sen så när vågrörelsen fortsätter att propagera jag ska inte säga att det färdas utan det är bara en vågrörelse. Då, ja då får du upp sin hastighet igen. Ja men det är ju precis som ljud. Ljud går i en viss hastighet i luft och det går fortare i vatten mm. ja. och så vidare. Va? Då blir mm. plötsligt allting rimligt och logiskt. Va? Ja, författaren Goethe har det bra tycker jag. Mm. Han mm. säger så här. Ljuset skynd skyndar genom rummet. Mm. Men besinigt möter motstånd. Mm. Eller mm. bromsas. Mm. Mm. Mm. Då kan man tänka så här. Du var, var, hade en fråga till vetenskapen en gång. Varför blir det mörkt på natten när det finns stjärnor överallt? Mm. Miljoner stjärnor. Mm. Det borde, borde ju vara ljus på natten också. Ja, det kan man ju tänka på. Men det är det inte. Nej. Det beror ju på att, att ljuset inte är synligt i rummet. Men, men vi ser månen. Jo, men det beror på att ljuset passerar förbi i jorden mm. och då träffar man månen som gör motstånd mot, mot eh, ljuset mm. Mm. och då finns ju månen. Ja. Mm. ja, men det är ju rimligt och, jag med, och där kan man ju också göra en liknelse med ljud då. Att, ja, att, ja, ja. att ljudet hörs ju inte förrän det träffar vår trumhinna ja, och, och får den och vibrera honom. och registreras av våra. Mm. Ja, jag, menar att jag vill komma in på det också och att, eh, vi har ju pratat i telefon och du, du har nämnt Göte väldigt mycket och du har läst honom. Och, och, ja, mycket. Och, ja. Ja, det är framförallt Hans von Bethe, han var ju forskare, han var mm. så stora mm. bok. jag har förstått det. Jag, vi, han vi ser... har, framförallt alltså, Götes färdlärare finns ju besatt i svenska. Ja. Men man har ju fördel man att musik i främlet, mm. men det, det är intressant. Ja. Sen har han en bok som heter växternas som och Råkås också. Mm. Men han skrivit med jag har inte läst allt, men han... Hans filosofi, som man kallar det, han har varit ingen filosof, men... ...många uppskattade honom. Mm. Nu kommer jag riktigt ihåg, men... ...vad de hette de där vet du, du följde bort ibland, när man blir mm. äldre. Mm. mm. Men... Ja, har gillade göter. Jaha. Och Gete, och ja. han, han varnade honom mer eller mindre. Ja. Han hade inte med honom. Och så var det någon annan att de hade var fiske. Fiske. Fiske, ja. Fiske. Fiske. Ja. ja. ja. Mm. Men det är ju det är som en Gete, kan jag rekommendera faktiskt. Ja. Sen, jag skulle vilja prata om en annan sak, också som jag tycker var väldigt intressant här i din bok. Och det är det här med, alltså, och det har ju att göra med, med eh, optik. och Du har ett resonemang här kring eh, eh, avståndet till vår sol. Ja. Och att Tycho Brahe han kom fram till ett visst avstånd. Jag kan läsa här. Eh, teleskopet som avståndsmätare tycker bra har uppmätt Solens avstånd från jorden till 1150 jordradianer med avancerade mätinstrument. Med teleskop har man uppmätt Solens avstånd från jorden till 23 23485 jordradier. Avståndet mm. är drygt 20 gånger längre än tycker bra är värde. Mm. Eh, och sen går det in i ett resonemang här eh, kring och, och och just det här eh, citerar du också Göte. Goethe. Goethe har även uttalat att man inom astronomin måste använda instrument eftersom sinnena inte räcker till och att man därför måste ta sin tillflykt till beräkningar och matematik. Mekanik. Mekanik, ja förlåt. Eh, och så just det här, det första är här. Alltså, människan i sig själv är i den mån hon betjänar sig av sina sunda sinnen den största och noggrannaste apparat ja. som kan finnas. Ja, ja, ja. Och det är just det som är olyckligt med den nya fysiken, att man liksom avcentrat experimenten från människan. Ja. Och eh, bara anser sig få kunskap eh, om naturen genom vad konstgjorda instrument visar. Eh, men jag tänker på det alltså. Vad, vad tänker du om detta? Eller du, du har ju ett resonemang här att om man, om man mäter skuggan från solen då vid en mm. solförmörkelse, så kommer man fram till ett visst avstånd. Eller, ja. Till, ja, kan du berätta lite om det? Ja, du, för det första måste man klart att tyck och bra kan inte se genom sikt siktinstrument mot solen. För det riskerar han problemet. Ja, just det. Ja. Han måste alltså se det på ett annat sätt. Ja. Och det vet jag inte om. Jag, inte, jag har inte det rätt i munnen. Nej. Men han använde i alla fall av en, tre, en tre rektanger. Mm. Och på det sättet fick han förstå att uh, det, det är, trots att det var 150 jordrader. Mm. Men, ja, på det sättet fick han fram det så kan man säga. Mm. Men jag fick uh, då, se en, en ganska tjock, astronomisk uh, bok. Liksom, nä nästan en lexikon. Mm. Och där fanns en bild mm. av en solförmärkelse som var tagen av satellit i, i, i juni 1973. Mm -hmm. Och där som det framgår av bilden så då, det var det en tydligare bild på ja, bok. Ja. Då ser man kärnskuggan ja. och partialskuggan som det heter. Ja. Och det solbelysta området. Ja. Och då kan man ju kan man ju Mäta kärnskogans diameter. Ja. Och solskogans diameter. Ja. Eller partiella ja. Och eh, man känner ju månens diameter till och med. Och solens diameter. Ja. Om man under ner så vet man ju att här har man ett teleskop. Men det gäller ju stora avstånd. Mm. Men när det är i äh, månen så ligger den på nära ståndet, det är närmaste himla kropp. Mm. Och då kan man använda sig av den så kallad linsformen mm. och räkna ut månadståndet och då mm. fick man till 60 vad var det, jordradier. Mm. Den äldre vetenskapen, de fick upphämta 59 jordradier för övrigt. Ja, ja, det var ju det ganska bra då. Ja. ja. Så jag det deras värde ja. och räknade på det enligt den matematiska formen, en likformighet som det framgår ja Och det gav mig resultatet cirka 340 jordrader. 340 jordrader? Ja, ja, egentligen 341,2, men det, ja. det gör ju genom mätningen måste ja. man räkna med en viss felmarginal. Nej, så då kan man ju säga då att, nu eh, ska vi se, för då var det 23... Ja. 1485. Så att, alltså, tycker bra att han kom fram till en siffra med sina mätningar som var 1150 jordradier. Ja, det var bättre. Man, man hävdar då den officiella siffran idag med teleskop, det är 23485 485 jordradier. Och du kom fram till genom ett, ett fotografi då som sägs vara taget med den, från en satellit då. Ja. Så kom du fram genom att titta på skuggan och så, mm. så kom du fram till en, en siffra på eh, 340 mm. jordradier. Mm. Men jag tänker på det att om man, om man var här på jorden i en solförmörkelse. Då skulle man väl eh, utifrån jorden eller kanske från ett flygplan eller på något sätt. Då skulle man väl också kunna få en uppfattning om solskuggans storlek eller Ja. Jag kan inte få hålla på den. Nej. Nej, okej. Ja, ja, men jätteintressant. Men vi, har, vi har väldigt oli olika bud på avståndet till Solen i alla fall, det kan man säga. Ska jag så hårt bud? Varså? Nej men, ja, men ja, ja, jag... här har vi tre olika bud i alla fall. Ja men jag, jag, jag, jag, jag anser att det tycker jag är bud, är bra. Ja. Du du anser det. Ja. Mm. Ja, men, jo han har han, han, han, han, han, han visat sig jag jag också lite mer på tycker bra. Det visar sig mycket av vad han, han, han, han hade inget han har satellit. <laughs> nej, nej det hade han inte. Nej. Mm. Men och sen också jag undrar det här det här tyvärr också lite som seglar över mitt huvud men alltså det här eh, resonemanget du för kring eh, problematiken med att mäta med teleskop. Mm. Alltså vad är det? Vad liksom lite jag menar det här att Jo, men teleskop är ju linser. Ja. De har ju kikare i grunden, en stor ja. lins fram, en så kallad, vad kallas en, närmast i ögat är det en ockular. Ja. Den är längst bort en objektiv. Ja. Och det finns ju på varje skola att ja. mm. mm. det finns en sån. Kikare, Keppler kallat det Och så finns det ju kikar men det har jag inte att ta upp ja. det Då har man en negativ okular och ett positivt objektiv. Mm. Men det står inte där. Nej, Nej men det, det jag fiskar till efter det här det är väl liksom, det, vad, vad kan vara förklaringen till att man kom fram till ett så enormt mycket längre avstånd till solen genom en mm. teleskopisk mätning? Ja, Var... Men, men det, det, nu, nu är ju så att när man tittar i kikare mm. så verkar det som att alla objekt kommer närmare oss. Okej. Okay. Mm. Och så ska man då Förklara, de kan ju inte komma närma oss. Nej. Utan måste ju mer eller mindre gissa eller ha någon form av uträkning. För att mm. man måste veta på rinsernas brännvidd. Mm. Mm. Men det är ju så att om de gör objektiv här så bryts de ju så här. Mm. Och då är det träffande Mm. Men närliggande strålar träffar brännpunkten faktiskt längre bort. Mm. Så bilden blir diffus. Mm. Eller fokuset blir mm. det, det kan man ju göra genom experiment på ja. skola. Att man ser att uh, brännvinden eller fokuset blir icke-det blir diffust helt enkelt. Mm. På grund av brännstrålar och sådant. Och mm. centralstorle inte bristar tillsammans på utriket. Mm. Ja, Okej, okay. men man kan säga: det då att man har försökt å, å, å, så att säga eh, kompensera för de här problemen man får när man tittar på någonting i teleskop och ja. mäter avståndet. Men man kanske inte har lyckats så bra då när, när det gäller att räkna ut avståndet till solen. Eller? Ja. Det ja. finns inte bara linffel utan också kromatiska fel. Ja. Okay. Och de kromatiska felen kan man upphäva genom så kallad fränserglas, äh, som man kallar. Mm. Ja, vad innebär det, kromatiska fel? Vad, vad betyder För det? Färger. färger. Ja, okej. Okay. Ja. Sen här, nu kan man inte se här men om man tänder lampan där inne ser man en ljuskrans. Ja. Ah, okay. Närmast ljuset ah. ser du violett, ah. du kan se på jordgränsljuset, sen mm. kommer blått, grönt, gult och rött längst bort. Mm. Så att färgen uppkommer genom, vad kallar, genom ljus och mörker helt mm. mm. Yes! Ett annat en annan grej som jag tänkte att vi måste prata om. Det är ju det här med. Det är ju också ett, ett intressant resonemang om. Eh, det här om hur det är. Eh, jorden som rör sig runt solen. Eller solen som rör sig runt jorden. Ska vi se vad det är det det dyker upp här. Eh. Ja, men det kanske då. och äkar. Det kan vi prata om ändå, ja, mm. ja. ja. Kan du berätta lite om det, det är ju ja. liksom, det var ju något till. Var det fört, fört, fört. Mm. Vad sa oh. du? <kör> jo, alltså nej, det är ju egentligen samma sak. Alltså om man resonerar, liksom det här med... med eh, längden på ett år. Och eh, alltså jorden roterar ju eh, ett visst antal mm. varv på ett år. Och det är var ett valv per år, ja. Eh, ja alltså, ja men Du hade något, alltså... Med det här 365. Jaha, ja ja, ja, ja, ja. ja. <laughs> Nu förstår jag. Ja, vilka... du har den med solingen, Ja, ja. Det, det, det är nästan längst bak. Där. Det är nästan längst bak ja. ja. Där det stod om precisionen. Ja, det är innan det, innan det kanske då. innan, innan. Innan här ja. Innan det också. Innan det också. Ja, ja just det. Det ja. här står ska vi se här. Eh, förtra, så... man påstår att 365,24 medelsoldyng lika med 366,24 stjärndygn i, ja, i det amerikanska systemet. Ja. Ja. Ja, hur ska man tolka det? Mm. Det är så jo, man måste alltså tänka att vad hur tänker de? Det, det är alltså villigt tänkte alltså jag. Du talar mm. inte tar det hit om någonting egentligen. Nej. Och därför måste man tolka det på något sätt. Mm. Vad menar de? Jo, man måste gå tillbaka. Vad har, har eh, eh, eh, solsystemet, Copernicus tänkt här? Eller, att, eller astronomerna här helt enkelt. Då. Jo, de menar ju att ljuset går. Med sols är det perfekt. Jag skriver motorsläge. Mm. Ett varv per år mm. kring sol, jorden blir då. Mm. Uh, det var ju mm. solen som roterade. Mm. Stämmer det? Ja. Ja, då var det girar. Alltså, jag såg ju mm. att Solen roterade ett var per dygn, eller ett var på ett dygn runt jorden. Mm. Bara titta ut. Mm. Och det betyder här då, om jag ska tänka på det här, att jorden måste, eh, uh, solen måste rotera 365 varv. Mm. För att jorden ska kunna uh, rotera 365. Mm. Alltså 365 varv måste jorden rotera kring jorden mm. på ett år. Mm. Eftersom det går 365 dygn på ett år mm. så måste man ha täckt. Mm. Mm. Ja. Och sen står det 366 stjärndygn. Ja. Ja, vill det då? Jo, då måste ju stjärnorna rotera ett var till. Mm. Alltså 365 dygn mm. på ett år. Mm. Så måste man ha tänkt. Mm. Ja, Okej. Okay. Ja, men du får lite svårt att få ihop det här, man ska säga. En Nej, det är de som är det är de som. Ah, Okej, okay, ja. Därför ja, du skriver. Alltså, ja, men det tolkar ju så. Eh, ja, just det. Ja, för jag, jag kan läsa här igen då. Man påstår att eh, 365,24 medelsolsnuggna är lika med 366,24 stjärndygn i det kopernikanska systemet. Eftersom jordens rotation och banrörelse har samma riktning och därför kommer antalet stjärndygn under ett år att vara en enhet större än antalet medelsoldygn. Påståendet är felaktigt eftersom jordarktens slutning påverkar jordens varvtal ja, om jorden skulle göra ett årligt omlopp kring solen. Det har tidigare tidigt sett talat ja. om. I Tyrkobrahys världssystem gäller att 365,24 medelsobdygn är lika med 366,24 stjärndygn. Jorden ligger i världsaltet mitt och roterar moturs kring sin axel med 365,24 varv per år. Och solen går runt jorden moturs med ett varv per år. Och därför roterar jorden med 365,24 varv per år i förhållande till solen. Ja. Yeah. Uh, nej men... Vi kanske inte ska... Det, men... Alltså det här är ju, jag måste bara säga det om den här boken och det, det är så himla intressant. Alltså det är så roligt att, att, att vara här och se, eh, som sagt. Gubben. Ja, ja farbron, han får man säga. Ja. Men, och som jag sa tidigare då att jag, jag, ja, jag hittade ju i... det av en slump liksom. Alltså, jag sökte du måste och... ha åtanke att... Eh... Den här boken går ju snabbt. För snabbt. Ja, ja. Så det kan förekomma felaktigheter. Ja, ja visst, jo, det, så är det ju. När man, men det var ju fantastiskt att du gjorde detta. Och som sagt, jag hittade en magasinerad på biblioteket så jag var tvungen att beställa fram den då. Jag hade ju inga större förväntningar heller på den liksom, mm. här. Men det här var ju liksom. Men jag tänker, hur tänkte du? För att det, du, du började komma in på de här banorna ganska sent i din yrkeskarriär, liksom mm. att om du hade kommit in på det här Tidigare. Tid, tidigt så hade du ja. kanske börjat tänka i banorna att uh, hur, hur skulle det här påverka det, det här min karriär, karriär och sånt också. Att, uh, mm. För det är inte särskilt populärt att man kommer med totalt mm. motstridiga teorier mot vad man blir lärd i skolan och så till exempel. Ja, samma uppfattning. Jag läser tyvärr inte. Jag läser äh, astronomi faktiskt i fysik. Mm. Mm. Men då var en delkurs. Den var kanske, ja, knappt drygt en månad kanske. Av en astronom från Göteborg. Mm. För att de hade också skickat upp ett betyg. Att de kunde studera eller ta ett betyg. Jag tror mm. att det är rätt så mycket Eh, ...om eh, vad som hände under världen kan man säga. Mm. Men vi kom till riket alltså. överens. Mm. Så han, go han godkände mig inte först. Så jag mm. fick skriva om det. Aha, okay. Och då gjorde jag precis som han hade berättat i en så kallad... ...vad heter det? Folmesam, eller vad kallar han och då var det godkänt. Då blir jag godkänd, ja. Ja, det godkända. Ja, det är väl det som uh, utbildningsväsendet handlar om nu. Det handlar om att repetera sånt som, ja, som man exakt. har blivit lärd inte mm. tänka själv, i egna barnen. Att så, det här logiken går ju inte ihop, så att, där kommer mm. jag fram till den här andra slutsatsen. Men då hamnar man ju utanför boxen, så att då ska man ju liksom rättas in i ledet mm. och liksom bestraffas med att inte få godkända tentamen ja. Och så kanske, för det här var, ju, var väl inget som främjade din karriär direkt att ge ut den här boken som, nej, som kommer nej. till Nej, nej. Jag var jag som lärare. Mm. Men mm. Jag, jag råkade ut för en gång. Kom på post. Ja. Mm. Hur? ,呃... Jag är jag svårt att anse detta. Jag har ingen bevis för det egentligen. Men varför ska de avskila mig? Jag fann inte hur mycket jobb som helst. Mm. Men då var det grejer där. Mm -hmm. Mm -hmm. Det, det är också motorn, Newton mm -hmm. Newton har ju sin optiska men han tar ju mm -hmm. upp eh, spektrat mm -hmm. det, det är absolut sant samtidigt fysiker, fysikerna mm -hmm. och den här kommentaren med Per Wetsberg, han var ju han var ju fysiker vid mm -hmm. Stockholms universitet Mm -hmm. Jag har lite kritisk på hans, för han, han, han spannade lite mycket, men hans karriär, jag för, förstår han ju också. Många mm -hmm. som kallade blev ett professionellt, inte han. Mm. -hmm. Men mm -hmm. han han kommenterar han kommenterar boken, men mm. jag tyckte han var lite mycket i Newton, den Newton. Mm. -hmm. mm -hmm. Han, det var inte så att han gav ut den där boken. Gärna för det, men det spelar ingen vilka det Men det var de som gjorde det. Mm. För de är, de är intresserade av, av färgläraren där. Mm. Och de gav ut den där boken. Och han fick dem att dela att inte så förändra sin inställning. Så han fick dem att uttrycka sig på så här sätt i boken. Mm. Newton vann på det konstnärliga området, men Newton vann på det vetenskapliga området. Mm. Det är vetenskap det handlar om. Mm. Om det inte stämmer vetenskapet, då, då kan det ju i och för sig även stämma konstnärligt. Mm. Men det har ju inte ingen vetenskaplig betydelse. Mm. Nej, om det... Mm. Mm. Sen måste jag också fråga dig och jag, jag skickade ju eh, Simons tjacksbok eh, och ja, hans, eh, modell och som jag som jag har hjälpt eh, ja, Simon nej. med och den här forskningen då, som jag tyckte var superhåll. Det var ju genom att jag letade kring det som jag, som jag stötte på dig. Och vi har ju pratat en del i telefon och då, då förstod jag det att det var vissa saker som du inte riktigt var med på nej. här i, i, i den här tykosmodellen. Men nu så satt vi här en stund med, med den här tykosium då, den här simulatorn som vi har byggt och jag visade lite. Har det klarnat? Är det fortfarande något? Nej, som jag inte det? på sig, om jag har klarnat nej. vad du menar. Du ja. menar att en parallax som jag... Så, nej, du menar den... den, den, den det som jag menar. Mm. Jag menade den en kropp inte kan precisera. Det Nej, kan just det. Inte. Nej, just det. Att den, här, den här kopernikanska ja. precisionen, ja. Axis Procession, den är orimlig. Den funkar inte. Nej. Eller? Ja, men det är en ja. i kopernikanska systemet. Ja. Ta min hjälp. Har någonting. något? Ja, då håller vi en penna här. Ja, Okej. Okay. Här är här är gjorda. Ja. Här håller axeln. Ja. Och här, här, ligger sol, här ligger solen och så går den runt här hela. Mm. Motor. Mm. Det är inte kopplings. Liksom. Mm. Här är här är vår. Nej, mm. Mm. Mm. Men det var. När sommar. Men då preciserar när han kommer hit då preciserar han så. Ja, ja, ja, okej. Ja, ja. Mm. Stämmer inte? Jo, jo. Uh. Precision ska, som vi går mm. vidare, kvart då, då kommer den hit då är mm. det sommar fortfarande. Mm. Och så går den vidare hit så det är det sommar fortfarande mm. och går den till ett varv så fortfarande så är det Copernica som han säger där han anser att Jorden preciserar. Det leder mm. till att det varje år har sommar Tänker du, på, tänker du på Simons modell? Nej! Nej, nej du tänker på den, ja, just det, den kopernikanska modellen. Ja, det att, att det åker visar det här nu, det är ju liksom att, att, att spetsen på pennan då, som motsvarar eh, nordaxeln då. Att den ja, ska peka så... inåt mot solen. Ja, det det det. ja För det är ju det som är en väldigt konstig sak också i den här kopernikanska modellen då. Det är ju att jorden ska röra sig runt eh, solen, men, men eh, lutningen ska liksom peka åt samma håll hela tiden då? Att ja, det liksom... går inte. Nej, det blir ju väldigt konstigt. Och det, sen det... också det här som man säger den här, alltså för att vi får hålla isär sakerna här för att det där du beskrev nu, det är ju för mig, det är ju jordaxelns lutning. Ja, precis. Men sen har vi ju den här så kallade precisionen och den förklarar mig i den kopernikanska modellen med att jorden långsamt, långsamt wobblar. Ja. Den, ja. Och det, och det gör den så långsamt så att det tar 26 000 år ja, ja, ja. för den att... Ja, men ja. du är inne på PV. Nu ja. är du inne på lunesolarbanan. Ja, alltså, alltså det, men, så men, man förklarar äh, den... Men här ger det inte samma bobbling. Så... Här är inte inne på detsamma. Nej. Här, där är sommaren menar jag. Mm. Och här gäller precisionen. Enligt en kopp, härnyggs. Ja, okej. Okay. När jag kommer hit... Ja, visar han att dit. Ja. Så bobblar han, och Victor boblar han. Mm. Boblar han. Mm. Så. Enligt Copernicus. Ja. ja. Ja, du menar att... Äh, då kommer ja, det kom, kom ja. inte vara höst, det kommer vara var sommar. Ja. Här är det inte vinter, ja. utan sommar, ja. han boblar. Ja, det blir, det blir svårt att liksom... Nej, vi sitter för... nej, nej, men jag, jag, jag bara tänker på lyssnarna och den här bilden. Men man kan ju säga så här att... Skrika så här. Nej, man kan ju säga så här att liksom... De, de här ja, och... sakerna i, i den kopernikanska modellen med ja, dels att, att, att jorden ska röra sig runt solen och alltid vara lutad åt samma håll det blir väldigt konstigt och sen är det konstigt med den förklaring man har med precisionen ja, det det. Att, att, att den ska bero på att jorden långsamt, långsamt wobblar eftersom äh, alltså, ja, det, det, det nu... är så långsamt att det ska ja. ta 26 000 år för att, ja, men det, och det är en sån här grej också att, att det här är ju en rörelse som bara jorden ska göra då. Och då borde ju förhållandet till solen och de övriga planeterna förändras också, vilket det inte gör. Men det jag bara skulle komma till också, det är ju det att i eh, eh, tycker bra modell och. Så, så blir det ju rimligt med eh, årstiderna. För ja, då är det ju och, solen som rör ja, sig och, runt ja, jorden och jorden ligger där, lutad. Ja, ja. Ja, men och i den här tyckosmodellen som jag tycker är så elegant också, där förklaras ju eh, precisionen också ja. genom att, att jorden har förflyttats väldigt långsamt. Eh, men, och, den, och den ligger alltid i sin, eh, den ligger alltid lutad utåt. I sin barna va? Den rör ju sig så här. Så att då pekar ju. Eh, nor norr pekar ju idag pekar den mot Polstjärnan. Och så småningom så pekar den mot Vega. Och tidigare för några tusen år sedan så pekade eh, Nordaxeln mot Tuban. Ja då. där är inte jag mer. Nej jag... okej. Ja. <laughs> Nej jag tror att allt, i allt framtid kommer Polaris vara Polstjärna. Du tror det? Mm. Ja okej. Okay. Ja, vi får se då. Vi får, <laughs> får möta som några tusen år ja, Men, men nu, nu, nu kan jag acceptera vad du sagt om så jag i för eva. Men du sa att du var 26 000 år sa du. Men då nämnde du dagens astronomer. Men då tidens Copernicus. Då var det ett år. Nu hänger jag inte med. Jo. Ja, det kanske ett inte gör, men... Den här det den här... Den här, vridningen ah, här, ah. här, br här, tar ett år än Copernicus. Aha, okej. Okay. Ja. Ah. Enligt ah. alltså normerna tar det mycket riktigt som säger ah. 26 000 ah. år. Ja. Ah. Ja, ah. ah, nej då... Ja, ah. okej. Okay. Ja. Ah. Men vad som förgäldrar idag? Jag hade aldrig sett någon... Du visat att, äh, att precisionen sker på 6 000 år här. Ja, den det är siffran, kanske riktigt, men den siffran som Simon har kommit fram till i sin bok då, utifrån den här, Nej, den här. Det här problemen. menar jag. Ja, det, han har ju kommit... ja, han, han roterar med ett ord där illustrerar han väl ja, också att, att hur orimlig den här eh, lunisonal wobble som man kallar den är då va? Men ja. den siffran som Simon har kommit fram till med den här PVP-banan, ja. an, angående det Great Year, det är ju 25 344 år, mm. hävdar han ju att ett, ja, ja, ett Great ja, ja, Year kommer att vara då. Men... Här har han... Här har, här har han menar Här har att jorden roterar. Ja just det precis där, där är Det är ju också ett men, sätt att Men vilken axel roterar han ja, ja ja alltså det han visar Ja, axeln. Ja, jag vet inte, men lite blod. Ja. Men det han vill visa med den här bilden där som Ja, men här det har du ja. en astronom som visar. Ja. Här ligger det ett, ett lite pol det är ju, det är ju inget annat än vad vi såg här på att säga. Ursäkta, står det lite grann. Ja, det är... Det är ju här solen. Ja. Här. Ja. Det är den här. Mm. Det ja. Och, de och, och vilket mot den ligger den här axeln. Ja. Som egentligen är solaxeln men det framkommer ja. inte här för Men den går här. Ah. I alla fall om de går, Det är den här axeln jag menar. Ja. Som är här. i lyptikans pol. Ja. Och den är gul. Ja. Och då menar han att de roterar kring den axel. Och det den var beter sin cirka 16 000 år. Nej, 25 Och, 344 år idag. Ja, där. det är nästan det. <laughs> ja, ja. <laughs> ja nej, men det blir lite svårt. Eh, eh, ja, det, ja. Ja, ja. Men i alla fall, du har, eh, du har läst Simons bok med god behållning. Ja, det kan man ja. säga. Ja, men det jag någon... han, har, han har ju lagt ner ett stort arbete ja. på det här. Ja, mm. Nej, och, och, han har lagt ner ett stort arbete och han har ju ägnat sig åt detta i, i närmare sex år nu mm. och titta på det här. Och, men men och... jag vill bara säga det mm. jag har ju gått efter Copernicus ja. som levde på 1500-talet. Ja. Mm. Ja. Och, och sett att det är är fullständigt falskt Ja, mm, ja. Nej, men, men sen, och, och det, är en, alltså, det är ju lite svårt här också att hålla isär begreppen. Och det märker man ju också när man försöker diskutera det här men det med människor. säger sågsystemet, men ena är systemet, det ena har gjort rätt. Ja, det är, det är väldigt rörigt. Ja. Jag Först då har vi ju då, vi har det här eh, första... Eh, solsystemsmodellen eller världssystemsmodellen som kallas som var det ptolemaiska ja. systemet då. Det var ju liksom sedan de gamla grekerna och det var Aristoteles och det var de himmelska sfärerna och så vidare. Och sen så kom eh, den kopernikanska modellen men den var ju inte den, den fick ju inget erkännande. Det var liksom sågs inte så intressant utan när det började hända saker inom astronomin på allvar, det var ju på 1600-talet då. Och det var ju tycker bra när han började göra sina observationer. Och började kunna visa att, att det tolemaiska systemet fungerar faktiskt inte särskilt bra. Det, det stämmer liksom inte med vad vi observerar. Det är ju och otimpligt. Ja, och det, det var ju då en, den här renässansen inom astronomin tog sin början då. Men tyvärr så verkar det ju som att vi har landat i ett system, eller tyvärr, det, man har ju kunnat konstatera genom att titta på det här, att vi har landat i ett system som faktiskt inte stämmer särskilt bra. Mm, eh, nej, och, det gör det. Mm. <laughs> Och att, att, att tycka bra eh, han ja, var den som han... hade mest rätt. Liksom, ja, det där. har, det, har. Ja. Mm. Ja. Det, det, det är intressant ändå det här med, han har så rätt på många andra punkter, Karl. Ja, han har fel på en punkt när det gäller rotationen, alltså sol, jordens rotation. Ja. Men övrigt har han ju rätt. Ja. Varför kan man inte acceptera att fel där? Och erkänna ja. det övriga. Det gör ja, man inte. Det, nej, det är väldigt märkligt. Uh, och, och sen får man igenom det också. Det, det nämner du också i din bok, att tycker bra. Han var ju väldigt öppen för den idén mm. att det faktiskt kunde vara jorden ja. som roterade. Det var ju bara det att på den tiden så var det svårt att Experimentellt avgöra de här sakerna, alltså vad det var Det Nej, var är som... omöjligt Jag tycker Tyck Bra otillräcklig information eller eller oerfarenhet menar jag inte oerfarenhet. Bland annat detta, att han ja. inte tillgång till satelliter. Nej. Mm. Nej, det, det, men, men jag menar om, om, vi bara, om vi håller oss till vad vi kan göra här på jorden med hjälp av kontrollerade experiment så kan man ju konstatera det också att jordens rotation, den har man ju kunnat fastställa experimentellt. Med till exempel en sån här mark som i inferometer. Mm, ja. Där har man ju kunnat mäta jordens rotation. Ja, men man har det. aldrig kunnat mäta eh, dess eh, förmodade eh, kopernikanska rörelser är... runt solen. Den kunde man aldrig mäta. Man men, måste... men, men liksom, alltså jordens rotation. Den är ju fastställd experimentellt men eh, jordens eh, det, det man om, eh, omloppsbana runt solen, den har man aldrig kunnat mäta, den har man aldrig kunnat konstatera. Och lika väl och jag menar man hade ju den argumentationen på 1600-talet då. Riccioli, Almagestum Novum. Jaha, det Finns det? Men då... Nej men han, ja, det, det nej, säger nej, man ju det. Och det, och det skriver jag också tycker bra. Att, men, men det här kopernikanska modellen. Visst den är intressant. Va? Det här med, med jordens rotation och så. Men just det här att, att solen skulle röra sig. Eller att jorden skulle röra sig runt solen. Det funkar ju inte eftersom vi inte kan se någon, någon parallax då. Ingen mät på parallax. Och, och det skulle i så fall innebära att stjärnorna. De behöver vara lika stora. Mm, jo, som det, det som jordens omloppsbana. Mm. Så att, uh, och, och jag menar, de argumenten, de har ju man ju sopat under mattan uh, sedan 1600-talet. Men de, de är ju egentligen fortfarande lika ja. giltiga idag som vi, de var då. Vi har samma uppfattningar där. Ja, mm. Den det, det, det, det delar jag inte, men... Mm. Ja. Grejtid har jag svårt att acceptera, men... Det är Grejtid har det Men i övrigt så ja. accepterar att... ja. Fantastiskt mm. roligt att prata med dig Åke. Är det något mer du vill tillägga? I... Ja, jag tänkte bara på en sak. Ja. Om man har en jordglob till exempel och vi den ja. runt. Ja. Om det är meddjurs eller motjurs, Och så tänker vi att vi har en kropp berör kring ja. jordgloben. Ja. Så inser vi att Jordvånens rör sig oberoende av att det rör kroppen runt den. Ja. Ja, okej. Okay. Och där har du rätt. Det betyder att jordaxeln mm. kan inte... Jag är lite osäker när jag mm. tänker ett, men... Mm. Men... Äh, jorden roterar kring jordaxeln. Mm. Om man och dit dit ditåt. ditåt mm. Det påverkar ju inte... Jorden ser rörelse i kosmos. Nej. Det var det så. sa. Mm. Mm. Mm. Yes. Ja. Det här har ju rätt tyck och bra om jorden då till. Eller så till det spelar ingen roll. Nej, ja, just det framgick Nej, men de är ju egentligen helt relativa, de rörelserna. Ja. Ja, men det var väl liksom det här när man började titta på uh, de här vandrande stjärnorna som ju faktiskt ordet planet betyder mm. när man började, när man började ja, är... kunna titta på dem med teleskop och kunde konstatera att de var ju inte som de andra stjärnorna de fixbärnorna var utan de, de, de hade ju struktur och de roterade runt sin egen axel det var ju då liksom som det här eh, diskussionen kring om huruvida det, inte jorden faktiskt också kunde göra som den liksom verkligen aktualiserades ja, du menar det här det, de här Ja, kallas stjärnet, Vandrande skenet då. Ja, men precis. Pla ordet planet betyder ju egentligen bara vandrande stjärna. Ja. så Ja, mm. ja. ja. Jo tack så mycket. Ja, tack, tack. tack. tack ja. så mycket. Och jag hoppas att uh, lyssnarna uppskattar vår, uh, vår resa. Till, ja, ja, jag tror vi ska in där. Uh, ja. ja, nu får vi stänga av banden här. Ja, tack så mycket. Ja. Ja.